Du lytter til Radio 247. Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård, Nedim Jassar og Marie-Louise Toxvi. Vi skal tale lidt om ubådssagen senere. Mærkeligt nok. Jeg var til retsmøde ved Københavns Byret i tirsdags, og, og kunne jo høre, hvad anklagemyndigheden lagde frem i den sammenhæng. Så det har jeg tænkt mig at underholde jer om lidt senere. Men øh, siden da, der har, jeg, øh, der har jeg blandt andet hørt Radio 24 morgen. Og øh, torsdag og fredag morgen, der kørte der en historie om, at øh, vores kolleger her på radioen har fået, fundet oplysninger frem om, hvor mange bandemedlemmer, der modtager offentlige ydelser. Altså kontanthjælp, øh, pension, øh, SU og den slags. Øh, og, det, og, det det, og det er, man ser hvor mange bandemedlemmer. medlemmer så går man ud fra den liste, som politiet har, over registrerede bandemedlemmer. Og Dan Bjergaard, hvordan opstår den der liste? Ved du det? Æh... Var det sådan en, du gik og fyldte på, dengang du var politibetjent. Altså, det, man fyldt, den, den består jo af øh, en hel række af de her personer fra bandemiljøet. Man kan sige, at det er jo ret let for, for dem, som i for eksempel de der traditionelle rockerklubber, banditter og Hells Angels, fordi de går rundt med nogle veste, hvor man ret let kan aflæse af de medlemmer. Uh, men, men fordi sådan... At man skal virkelig ikke tage sådan en på, hvis man ikke er medlem? altså det, det, det plejer ikke at være en god idé. Men, men altså, der er jo de her øh, bander, øh, som og nu kan man sige, flere af dem er jo netop begyndt på det her med at gå rundt og, og manifestere sig i trøjer. I trøjer, og og trøjer og sådan noget. Ja. Men der er jo stadigvæk nogle af dem, som, som øh, ikke har sådan nogle officielle bandefarver eller beklædning. Og der er det jo som regel på baggrund af, af efterretninger, altså hvor meget bliver de truffet i miljøet, hvem bliver de truffet sammen med, hvem er de i sag med, og selvfølgelig også hvad for noget kriminalitet de eventuelt begår øh, sammen med andre Men man kan sige at være bandemedlem eller, eller banderelateret, det er jo heller ikke nogen beskyttet titel. Nej, det er det heller ikke. Og det er jo også det, man altid hører her, i når vi snakker de her bandekonflikter, så er det jo altid, at personen er en registreret bandemedlem, det er jo ikke altid, de er, men så bruger politiet jo også de her termer med, det er nogen, man kender i periferien af bandemiljøet, eller det er nogen, der har nogle kontakter eller nogle bekendtskaber i bandemiljøet. Så det er sådan lidt flydende, men det er klart, at dem, der er tale om i de her sager, det er jo folk, der er registreret inden hos politiet. Jo, men det er stadigvæk politiet, der har registreret dem. Det er ikke, fordi de har et medlemskort LTF ja, det, det skal du ikke sige, fordi det, okay. det, sk det sker jo nogle gange, at man, øh, når politiet er ude og renser, så finder de, finde, at de jo nogle gange sådan en klublister, hvor der står et, øh, et, et, et, et helt arkiv med navn på, og så er den jo også lige til højbenet. I hvert fald, så, så var der per 1. maj 2017, har jeg fået at vide af mine kolleger som researchhistorien, øh, ifølge politiet var der 358 bandemedlemmer, og det vil sige uden dem, som er medlemmer af de, af de gammeldags man så må sige, rockerklubber, men at det, vi definerer som bander, der var 358 på listen, og at dem var 72 procent, havde modtaget offentlige ydelser i løbet af det forgangne år, altså 228. <tryk> Nedim, jeg sagde, du har jo også haft en stor ære at stå på denne her liste, ikke også? Jo. Øhm, vidste du selv, hvornår du kom på den? Øh, Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, jeg var på den. Men hvordan kom du... Fordi du er jo ikke på den længere, vel? Nej, det er ikke. Hvordan kom du af? Jamen, jeg gik jo ind i det, der hedder Exit programmet, øh, hvor det var, at jeg skulle skrunde på en kontrakt, at hvis jeg holdt mig væk fra bandemiljøet og bandefolk og sådan noget, og ikke lavede noget kriminelt i nogle år, så ville jeg blive slettet for, for registrering. Og det fik jeg så et brev om, at nu var jeg ikke registreret bandemodlem mere, så det var sådan en slags diplom, da den kom. Det er sådan en omvendt diplom? Ja, det altså var sådan, det... altså, lige så snart jeg ikke var registreret bandemedlem mere, så følger jeg mig sådan øh, øh, mere rolig og afslappet, og nu kunne jeg endelig begynde at... Og, og, det, altså, der er problemer med, at når du registrerer bandemedlem, så hvis politiet stopper dig, så, så går de jo grundigt til værks, altså, så tjekker de din bil, de tjekker alt, altså, du får ikke lov til at gå før, de har tjekket hele lortet, men hvis du ikke er registreret, så er det meget nemmere bare at igennem. Når du bliver stoppet, må vi bare sætte i kørekort. Ja, okay, du er ikke registreret videre, ikke? Hvis du er registreret. Så, så, så bare det, at du kan smide det mærke derfra dig, det var også det meget dejligt, synes jeg. Men det vil sige, det efter du så <coughs> har været gennem dit exitforløb over halvandet år, som man kontrakten går på, at i den her tid er du i exitforløb, og så når du har klaret det, bestået det, om man så må sige, så er præmien eller diplomet, der, at nu står du ikke længere på listen. Men i det der halvandet år, så, da du var i exitforløb, hvad leder du så af? <laughs> så, de, så det vil sige, at, at der var du så en af dem, som i denne her liste, nu er det her er jo fra nu, de der ligger nogle år tilbage, men som indgik i den gruppe, som modtog offentlig ydelser og var registreret på politiets liste. Ja, altså under, under uddannelsen og under Exit-programmet var jeg jo stadig registreret bandemedlem, ja. øh, fordi at, øh, de sletter der ikke bare, fordi der er rigtig mange, der går i Exit, og så håber på, at de bliver slettet, så de kan gå tilbage til miljøet og lave deres forretninger bedre under jorden, ikke? så politiet ikke rigtig lægger mærke til dem. Så, så du er stadig på listen, når du er derinde. Altså når du er i Exit-forløbet? Ja, og, så, og så får du at vide, nu, har du, nu kan vi se, at du har bevist for os, at, at du vil det her, derfor har vi fjernet dig for banderegisteret. Så håber jeg, at det her tal med de 72 procent af dem, der står på bandelisten, øh, som modtager offentlige at der er rigtig mange af dem, som faktisk er på vej af den, fordi de ligesom dig har taget et sit program. Det jeg vi ikke, skal det ikke håbe det, det ved vi ikke for det fremgår ikke af listen. En, en ting der, der faktisk er ret sjov ved det her, det er sådan lidt i forlængelse af hvad vi også talte om sidst, at, at den her historie, det er jo ikke altså, det er en nyhed nu, men hvis man sådan uh, går lidt tilbage og kigger, så har man uh, snakket om præcis de samme ting. Nu var jeg lige Lina kig i 2011, der talte man også om hvor mange procent af, af de registrerede bandemedlemmer der var på uh, på kontanthjælp og fik offentlige ydelser og sådan noget, der blev stillet spørgsmål til og støj ja. om hvad hun ville gøre ved det. Og, og, og det er lidt, altså det er bare den der bande at øh, nu har øh, nu vi igen om nogle skydderier og så skal vi, så gennemgår man de her ting, og man synes, at det er de diverse skydderier vi nogensinde har oplevet, og, og øh, jamen, så går det noget tid, så, så glemmer man det igen. Så. Ja, og, og Dan, nu er du jo øh, forholdsvis ny i journalistfaget, så, så jeg altså, må sige til dig, det er ikke kun det Og så når du når en vis alder, så uanset hvad folk forslår på redaktionen så selvfølgelig den har vi lavet. Det, det er ligesom med modet. Ja, det er fuldstændig det samme. Du lytter til Radio 24-7. Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio i studiet er Dan Bjergård tidligere politibetjent, nu journalist. Nedim jeg tidligere bandemedlem, nu pædagogstuderende. Mit navn er Marie-Louise Toxvi. Jeg har været journalist hele tiden. I tirsdags blev Peter Madsen, manden der byggede sin egen ubåd og meget andet, øh, fremstillet ned i Københavns Byret, fordi øh, politiet gerne ville have, at, have lov at forlænge varetægtsfængslingen er ham. Han blev som bekendt øh, varetægtsfængslet på, øh, på en begrundet mistanke om uagt som manddrab, var rettens vurdering ved grundlovsforhøjet oprindeligt. Øh, politiet ville gerne have, at han fortsat skulle være fængslet, og at fængslingen skulle være på øh, en begrundet mistanke om drab. Så han skulle øh, fremstilles øh, tirsdag klokken 2 i Københavns Byret. Og øh, man havde valgt en af de største øh, retssale i byretten, der hvor der er god plads, og hvor der også adgangsforholdene er sådan, at man skal ikke ind gennem hele den store retsbygning, hvis man kender Københavns Byret på Nytorv i, i København, så, så den her meget store, klassiske bygning. Så ved siden af, der er ligesom et annex hvor man går ind igennem en port. Det var over det foregik. Øhm, og jeg tænkte, at der kommer jo nok mange journalister, så jeg, jeg var i god tid. Jeg, jeg tænkte, at jeg, jeg er en lidt i ét, selvom det, det skulle begynde klokken to. Og der var der et opbud af mennesker, som man skulle tro, at en eller anden rogstjerne var i byen. Øhm. Men det var så det vil jeg sige, intet imod, da vi, da vi kom ud mange timer senere. Så, så man gik ud af den der port, og så følte man sig nærmest som sådan en... Som, hvis, man, hvis man lander i lufthavnen, og der lige kommer sådan en, der har vundet en OL-medalje eller sådan noget bagefter, så står den der kødrand af, af fotografer og journalister og tv-kameraer ude foran i sådan en halvcirkel hal hele vejen rundt. Så det er lige noget fra en amerikansk film. Og så bagved alle pressefolkene, som stod klar der og ventede, der, der var der så en til Køderand, som var, så vidt jeg kunne se, altså bare øh, almindelige borgere, som, som bare, måske bare havde tænkt, jeg ved, hvad det er for en sammenstimling, det skal vi også lige se. Det var jo ikke sådan, at, øh, at Peter Madsen selv kom ud den vej, for han blev jo, øh, altså hans fængsling blev jo opretholdt, så, så går, spacerer man ikke bare ud over nytår på den måde, men... Øh, Anklagerne i sagen fik jo så lejlighed til at svare på nogle spørgsmål fra den fremmødte presse. Jeg har simpelthen jeg har dækket vældig mange retssager. Jeg har været i vældig mange retssale i tidsløb. Jeg har altså aldrig oplevet et opløb af den karakter. Det var helt vildt og, og en lille smule uhyggeligt i virkeligheden. Nå, men jeg vil ellers fortælle jer om, hvad der skete inden retsmødet, hvis I øh, har lyst til at høre om det. Jamen meget, jeg glæder mig helt vildt. Øh, Anklagemyndigheden ville jo gerne have dørene lukket. Sådan som det også blev ved grundlovsforhøret, og som det talte jeg om i sidste uge også jo, giver anledning til, at, at ingen må vide noget som helst om, hvad der bliver sagt inden ved sådan et retsmøde. Så øh, især en øh, kollega fra Ritzau, han argumenterede længere indgående for, hvorfor der ved det her retsmøde ikke skulle lukkes dør. Pressen har lov til også at komme med be bemærkninger, når anklagemyndighedens anmoder om dørlukning. Og hvad var hvad, hvad, hvad argumenterne? Jamen det er jo blandt andet, at det er en sag af en meget stor offentlig interesse, og at, øh, og at, øh, at der alligevel drøbvis er kommet oplysninger ud, øh, så fik man jo af retten lov til at offentliggøre en meget lille del af Peter Massens forklaring, men, men jo dybest set et spørgsmål om, at vi som udgangspunkt har offentlighed i retsplejen. Det er jo en undtagelse, at man lukker dørene. Og så brugte øh, min kollega for også et eksempel, en sag, der ligger nogle år tilbage, men som man måske ikke kan huske, om en mand fra Herning, som blev mistænkt for at have slået en ung kvinde ihjel. Øhm, og øh, han blev øh, anholdt og sigtet, og så blev han fremstillet ved et grundlovsforhør, sigtet for drabet, og dørene blev lukket. Der var ikke navneforbud, og det gjorde så, at hans navn og billede jo kom ud offentligt, også på forsiden af Ekstrabladet, fordi han var altså manden, politiet mistænkte for det her drab. Men ingen havde jo mulighed for at høre, hvad politiet egentlig baserede sigtelsen på, hvilket materiale der overhovedet lå. Og det viste sig jo nogle uger senere, øh, da der kom svar på DNA-prøver, at han absolut ingenting havde at gøre med det drab. Han var blevet totalt renset. Men den mistanke, som jo forstærkes af en offentlig omtale, den havde ligesom fået lov at leve... Blandt andet, fordi journalisterne ikke har haft mulighed for at høre, hvordan er det egentlig, politiet præsenterer den sag, man mener at have. Men og der kan man jo så og sige, det, de han... det spændende punkt jo så også netop, at Peter Massens forsvarsadvokat også gerne vil have, at døren ikke skal være lukket. Han har jo Æ... selv, både ved Grundlovsværet og hans forsvar, siden jo sagt, at han vælte gerne vil forklare sig offentligt. Det, det kan der være mange grunde til, at man siger, at det, det, det skal den sigtede ikke nødvendigvis selv have lov at bestemme. Men, men grundloven siger altså, at som udgangspunkt, så skal der være åbenhed. Og det skal være en undtagelse, som skal begrundes, hvis man skal vælge at lukke dørene. Dommeren besluttede, en af grundene til, at man lukkede dørene ved, ved grundlovsforhøret, var jo et hensyn til de pårørende, øh, til den dræbte kvinde, den døde kvinde. Øh, der var simpelthen nogle oplysninger, som, som man ikke mente, at de skulle have via referater fra et grundlovsforhør. Men, men det hensyn. Var der ligesom ikke længere Det drejte sig simpelthen om At umiddelbart før øh, At Peter Madsen blev fremstillet ved grundlovsforhøret Ved vi nu Der havde han, der havde han forklaret politiet Der havde han sagt for første gang Siden han kom i land øh, at, øh, at hun var død Og at der var sket en ulykke ombord Og at han havde som formulering Ja, begravet hende til søs Det, det sagde han første politiet Umiddelbart før øh, selve grundlovsforhøret gik i gang Så det kunne man ikke nå At fortælle familien at, at den oplysning kom, og det var blandt andet det, man ikke mente, at, øh, at det ligesom bare skulle ud via et grundlovsforhør. Det er bare sjovt, du siger det der, fordi hans advokat var jo ude og sige, at han havde ikke gjort det, og han ved ikke, hvor hun er, og, sådan noget. og hun må jo have vidst det allerede, med den afhængig Altså advokaten ser jo stadigvæk, at han ikke har gjort det, for han ser jo stadigvæk selv, at han ikke har slået hende ihjel, at hun døde ved en ulykke. Men det er rigtigt, men det er jo det, der er et af problemerne ved en dørlukning. Det er, at hvis dørene er lukket, så må man ikke gengive, sige noget som helst af, hvad der er blevet sagt derinde. Og det vil sige, at forsvarsadvokaten må heller ikke gå ud og fortælle, jamen min klient, hun må kun sige, min klient nægter sig skyldig. Hun må ikke sige, han har altså sagt, at der er sket en ulykke. Det må man heller ikke fortælle <hømmen> familien. Altså de, de efterladte, fordi det er en oplysning, der er kommet frem ved et lukket retsmøde. Så må man ikke sige det til nogen, før dørene bliver åbnet igen. Eller i det her tilfælde, at man så får en særlig tilladelse til at gengive lige den del af forklaringen, som man fik lidt senere. Men da, da nu så dørene fik lov at forblive åbne i tirsdags, så øh, indledte anklageren med at, øh, at læse øh, den forklaring, som Peter Madsen havde givet ved grundlovsforhøret. Dem, der så læst op for retten. Og, og der er det så, vi hører, at han har forklaret, at, han, øh, at der sker en ulykke. Han er på vej efter ubåden har været dykket ned, så, og, og den kommer op til overfladen igen. Så skal de op og op i den friske luft. Og det skulle en, være en, en ganske særlig oplevelse, når man har været dykket ned, så når man endelig kan komme ligesom, op i frisk luft igen. Og der ligger ubåden sådan meget skråt i vandet. Øhm, og så skal man op igennem en luge, altså op igennem et rør nærmest, og så, op, øh, og så er der sådan en, en tung luge selvfølgelig, som skal kunne holde vandet uden, når den er under vandet. Og den øh, får han løftet op. Han siger, det er sådan en, som når han selv skal løfte den, så skal han ligesom lægge hele kroppen i nedefra for sådan at åbne den. Og så kommer han op, og lunen står åben, og så er, er hun på vej op. Og så, øh, så begynder lunen at klappe i, og han mister fodfest. Han prøver at holde lunen det kan han ikke, så den klapper ned. Og, og så ved han jo ikke, hvad der sker, men det, han, jo, han hører et bump, og, og siger, at den, den har, må have ramt hende i hovedet. Øh, på undersiden af den her luse, som han anslår vejer en 70 kilo, der sidder sådan et... Øh, håndtag, som man, som man kan bruge til at, at åbne eller lukke den med. Der er sådan noget teknik i det, jeg ikke helt forstår, men som, som sådan, et, sådan en ring eller sådan en, ligesom på en bankboks eller sådan, sådan et, et, et styr med, med et ekstra håndtag på, som man kan tage fat i. Og, og det, det, det mener det risikoen er jo, at det er det, der rammer hende. Han får så åbnet lugen igen og kan se, at hun ligger nede på gulvet øh, nedenunder. Og da han kommer ned, siger han, at hun bløder fra hovedet, og der går ganske kort tid, så kan han se, at hun, at hun ikke længere lever. Det er hans forklaring på, hvad der er sket. Og så forklarer han, at han, at han for ham hele hans verden falder fra hinanden. Han, han bruger selv formuleringen, raketmassen afgår ved døden den aften. Fordi hele det, der er hans livsværk, alt det, han har, har beskæftiget sig med altid, at, at lave ubåde og raketter og, og alle mulige ting, som han siger, meget tit noget, der er farligt. Hvis det nu pludselig bliver forbundet med, at der faktisk er et, der har kostet et menneskeliv, et af hans projekter, så, så er alting slut for ham. Og, og ubåden, den er, kan aldrig mere... Det, altså, der er aldrig nogensinde nogen, der vil sejle i den ubåde mere. Det, det er slut. Og, og dermed, at han er hans eksistens øh, meningsløs, så han... han øh, beskriver, at han er oprørt, han er grædende, øh, han bliver også meget øh, udmattet, træt. Han beslutter sig for, at så kan han lige så godt dø. Altså, så det, det, det, der giver mening i hans liv, er død, så nu kan han lige så godt, som ligesom fysisk skal, også dø. Og beslutter sig for at sejle ubåden ud på dybt vand, og sænke den ned på bunden, og på den måde tage livet af sig selv. Men så forklarer han, at han... Øh, synes, at det er måske nok en passende afslutning for ham at få Nautilus som ubådenhed. Men det er ikke nogen passende afslutning for denne her kvinde, øh, journalisten Kim Wall. Så derfor beslutter han sig for i stedet at begrave hende til søs, som han kalder det. Men, hvornår er det? Fordi der er jo på et tidspunkt, hvor han faktisk lægger sig til at sove, mens Kim Wall ja. stadig er i ubåden. Ja. Er det, så, det må så være efter, at, øh, han har besluttet sig for det her? Ja. Ja, det, det, jeg, tror, jeg tror, det er sådan en flyde, det er jo svært, hvis vi nu fortsætter at være i en total panik, desperat situation, så præcis er hvor hvornår sker hvad. Men det er rigtigt, han forklarer, at han på et tidspunkt lægger sig, hviler sig, måske sover, måske ikke, fordi han føler sig så overvældet, udmattet og desperat i den her situation. Hvor, og hvor meget øh, gik han ind i det her med altså hele den her begravelse til, til søs, som han selv kalder det? Øh, snakkede han ikke også noget om det? Altså, jo, hvordan, altså hvorfor man gjorde det? Han, han forklarer, at det er jo en, en, mange hundrede år i tradition, og det er noget, man altid det gjorde man i Royal Navy, og så videre. Og anklageren spørger ham så, jamen det er jo ikke noget, man gør længere, det er jo... Nej, så siger man, det var, at han sad altså ligesom ikke med en historiebog klar eller, eller for den sags skyld en bibel ved hånden, men, men det, det er en tradition, han tænker sig ind i, og han forholder sig ikke til, om ting ligger mange år tilbage eller er lige for nylig eller sådan det, det synes han var det naturlige at gøre. Men, altså, man, må, man må sige, det, det virker jo besønneligt, fordi det forestiller man sig mm -hmm. jo sådan noget, hvis man er ude på verdenshavene, og der er øh, tre måneder, til man kommer i land igen, ikke? Øh, det, det, det virker lidt besønneligt for en, en Det hele en ubered, virker ubåd, der, der ligger i Øresund. Og, og han bliver jo så også spurgt til, han siger, at, at øh, den, den døde kvinde var hel, da han ved hjælp af et ræb, som han bruger til at, at, at ligesom trække hendes døde krop op igennem øh, altså den her åbning til ubåden, at, at, at der er hun hel, og spørgsmålet om, hvordan, hvordan det så, så... Så siger jeg, at man har jo fundet en del af hendes døde krop. Øh, politiet har jo også oplyst, at, at øh, i hvert fald i forløbige undersøgelser tyder på, at øh, det er at det er en bevidst øh, handling, at hendes krop er skilt fra hinanden. Øh, men der siger han, at det kan han ikke svare på, hvordan det er sket, fordi det, han siger, det er, at hun var helt, med i vandet. Og siden da, der er vældig mange, der har sagt, men, hvordan? Det, kan jo ikke, det må han da kunne forklare, hvorfor kan han ikke forklare det? Hvor, hvor man, det er jo det, der er så svært i de her sager. Vi er jo nødt til at holde fast i, at, at så længe det ikke er bevist, at han har slået hende ihjel så er hans forklaring jo det, vi må lægge til grund. Det, altså, han er jo uskyldig, indtil nogen har bevist, at han har gjort noget andet, end det, han selv siger, der er sket. Ja, det, det er ikke ham, der skal bevise, at han... skal ikke bevise, at han ikke har parteret en, en krop. Anklagemyndigheden skal bevise, at han har gjort det. Og samtidig... men, men hvad er anklagemyndighedens teori for, hvorfor han skulle have gjort det? Ja, det, det er nemlig meget, meget uklart. Og, og faktisk lidt underligt, så godt du spørger, Nedim, at, at øh, anklædhans sagde, indledningsvis, at, at, øh, at denne her afhøring i dag, det, der ville komme frem ved det her retsmøde, også handlede meget om motiv. Og, og det... Nu er det jo sådan, ved, ved sådan et, at de her øh, forbereder sådan et forhør som det her... Det er jo ikke som en retssag, hvor, hvor der bagefter skal være en procedur, hvor, hvor de står og forklarer, hvad de mener med osv. Det er kun et spørgsmål om at få at stille spørgsmål og forsvare altså og for, for, forsøge at få fakta frem. Og anklageren stiller en række spørgsmål, som går på øh, Peter Massens seksuelle præferencer, som, som, som ikke kan lede til andet, end man tænker, okay, mener man, at der har været et eller andet seksuelt motiv, eller et, et seksuelt samvær, som, som spiller ind i det, som politiet mener er et drab. Det aner vi ikke, men der bliver stillet rigtig mange spørgsmål og præsenteret også afhøringer af vidner, som har henvendt sig til politiet og sagt ting, som netop handler om øh, hans seksualitet og hans seksuelle interesser. Og kommer der så noget frem om det? Altså, hvad der kommer frem om... Ja, om, altså, leder det til et motiv? Ja, det, det, det synes jeg er vældig svært at vide, fordi uanset om, om Peter Madsen måtte have interesse for fetis -sex eller sadomasokisme eller hvad som helst, så er det jo ikke det samme som at man har et motiv til drab. Det er jo stadigvæk et spørgsmål, om det er faktisk skete den ubåd. Han siger selv, at aftalen imellem dem var, at hun skulle med ud sejle, fordi hun skulle lave historien journalistisk. At der ikke foregik noget andet, men der, ikke, der, der var ikke noget seksuelt forhold. Men, men det er netop derfor, det er bemærkelsesværdigt, at, at anklæmmen allerede på nuværende, tidspunkt man begynder at, at gå i den retning, hvis ikke de har noget helt øh, konkret, ikke? Altså, jeg, jeg tænker lidt... Øh... Altså, han blev spurgt direkte, har du andre gange haft sex med kvinder ombord på ubåden? Hvor man tænker, øh, hvor kom de det fra? Og så har man så et vidne, som har forklaret, at hun har engang haft sex med ham på ubåden. Men det ligger så mange år tilbage, der siger han selv, Jamen, der boede han nærmest på ubåden, lidt som en husbåd. Øh, så, så dengang, der havde han jo en imellem øh, kvindetilskab, og nogle gange havde sex med. Jamen, jamen men, det, det jeg prøvede at spørge om for det var bare, om anklageren havde et motiv til, eller teori til, hvorfor han måske kunne have parteret hende jo. Jamen, det, og, det, og det var det, jeg tænker, at motivet kunne være, at hun var meget tung som hel jo. Og så han har taget hende i små Nå, stykker op. Ja. Altså, det, det siger, siger han selv, at hun var en spænket kvinde. Men, Men er er ikke, menneske, der, altså, jeg det tror, at det, er det øh, anklagemyndigheden øh, jo siger, det er, at det er et led i at skaffe beviserne af vejen. Det kan jo ikke tolkes som andet. Og man kan sige, at dommeren i sidste ende vælger, at han fortsat skal være fængslet, for det første, øh, fordi dommeren siger, at der er en begrundet mistanke om, at han er skyldig i de anklager, der er rejst. Det er ikke det samme som at han er det, men det er der en mister han og det skal der være for, at man kan fængsle ham. Og så skal man samtidig begrunde, hvorfor skal han så være fængslet. Og der, der er der forskellige begrundelser. Den som, som er, er valgt, om man så må sige, i den her omgang, det er, at han på fri fod vil kunne skade efterforskning, påvirke efterforskning eller forhindre sagens øh, oplysning. Og der siger dommeren, at, øh, at han jo allerede har vist, at han er parat til at gøre ting for at, at skjule noget. Han har i første omgang løjet om, at han skulle have sat hende i land. Han har løjet om, at hun var død. Han har skaffet hendes døde krop af vejen ved at smide hende i vandet, i hvert fald ifølge hans egen forklaring. Så på den måde, så det, at han har et ønske om at påvirke eller tilsløre noget, det er argumentet for, at han skal fortsat skal sidde i fængsel. Og så kan man jo sige... Jo længere, det er jo en vældig omfattende undersøgelse og efterforskning, og der er en masse teknisk, der ikke er afklaret endnu, lige så vel som der indtil videre kun er en, en helt forløbig obduktionserklæring. Så, så når, når alt ligesom det er på plads, så, så, vil, så vil argumentet om, at han kan påvirke efterforskningen ved at være på fri fod, i virkeligheden falde bort. Men så vil man jo til den tid, hvis der stadigvæk er en sag, at man stadig mener, at han skal være varetægtsfængslet, så må det så blive på en anden begrundelse. Altså det, det her, det er til dig, Dan. Jeg tænker sådan en sag som den her, det er ude til søs, det er ude på en ubåd, det er én person, og der er to, den ene er død, der er en tilbage. Det er også svært efterforske for politiet, sådan jeg tænker med gerningssted og sådan noget jo. Jo, altså man kan sige, at noget af det, der jo også var svært, det var netop det her med, at ubåden jo havde ligget under vand øh, i et stykke tid, inden de fik den op, fordi det er jo... Det, som politiet betegner som gerningsstedet, det er jo det er jo ubåden, og den har jo så lavet alle de her tekniske undersøgelser. Der er jo så også blevet fundet spor af, hvad hedder det... Øh, Der er, af blod er fundet blod, og, blod og, hår, og nogle andre ting i den. Æ, så, så det er klart, selvfølgelig er, er det sværere med sådan et... Øh, et, et gerningssted, end hvis det var inde på, på strøret en fredag aften, eller mm. der var sket et eller andet, og der eventuelt var mange vidner. Altså, det, problemet ved det her, det er jo, og det er jo det, vi alle sammen sidder og tænker på, hvad er der sket nede i den ubåd, og det, det er der jo kun to mennesker, der har været til stede og, og, og kan og vide. Og det vi jo også skal holde fast i, det er når, med hele den her opmærksomhed, om, om selvfølgelig de her meget makabre detaljer, efter at man har fundet en, denne torso, øh, det ord jeg simpelthen kan næsten ikke have, men jeg ved ikke, hvad jeg skal have lige i stedet for. Hvad er det? Det er, ja. om man så måske sige, ja, så... en, en krop altså fra din hals til det øverste af din lov. Og hår. det hedder en torso. Det er torsoen på en menneskekrop. Øhm, nå, der tabte jeg <laughs> at, at den, den del, som handler om usømmelig behandling af lig. At det, der siger han jo, at det vil han gerne tilstå, at han har begået, fordi han har smidt hendes døde krop i vandet, men han nægter, at han skulle have skåret hende i stykker. Men, men uanset hvad man måtte gøre med et lig, altså af usømmeligheder, så, så det er det noget, der er, har en straframme på op til et halvt års fængsel. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme, som man så kan sige, at så har der også været fortsat til drab. Altså det er jo, det er jo to forskellige forbrydelser, som jo naturligt måske i forlængelse af hinanden, men, men, men det er ikke sikkert, Altså, vi kan ikke bare sige, at hvis vi nu siger, at han har skåret i stykker, så har han også dræbt hende. Det, det behøver ikke være rigtigt. Nej, for hun kunne have været død, er nødvendigvis et bevis for, for det. Så man siger, at det, der leder op til, at hun dør, og, og, og, og hvad hun dør af, det er det, der er det, det er afgørende jo i forhold til, om han øh, kan dømmes for drab. Og det er jo også derfor, det er helt afgørende at finde ud af dødsårsagen. Øh, og, og det er jo så det, der kan være svært, hvis ikke man kan lave tekniske undersøgelser på, om hun for eksempel har fået en, en lue i hovedet, som, øh, som Peter Madsen fortæller. En sidste ting, jeg lige vil nævne, er, at, øh, at anklageren også bad om øh, at retten om at beslutte, at Peter Madsen skulle, skal undersøges. Øh, når man er varteksfængslet, så skal, skal det være noget, retten beslutter. Og, øh, og, men så får han nævnt, at øh, man gerne vil have en undersøgt Det er selvfølgelig for at finde ud af, om han er sindssyg eller var sindssyg gerningshøjeblikket. Og fordi man gerne vil have en vurdering af hans farlighed. Og, og den der vurdering af farligheden, det får så åndsynligt Peter Madsen til at sige, det medvirker jeg ikke til frivilligt. Og så kommer der så øh, en kendelse fra retten om, at jamen det skal han mentalt undersøges. Men det der med, om han er farlig eller ej, det er så noget, der, der i sidste ende vil spille ind, hvis man vil, hvis man, han bliver dømt for drabet, og, og man så vil have ham i dømt forvaring på ubestemt tid. Så skal der ligge en erklæring om, at han er farlig. Øh, det, det kan vi tage alt sammen en anden omgang, men, men, men det er i den forbindelse, man arbejder med det her farlighedsbegreb. Men det er ikke noget, retten skal tage sten til. Det havde han ikke behøvet at sige ved, ved retsmødet overhovedet. Så, så på en eller anden måde, så tænker man, at de, de åbne døre, det bragte jo en masse detaljer frem, som siger noget om altså, måske teorier eller insinuationer om Peter Madsen fra politiet anklæder og anklæderen de her ting, som handler om, om en, en forkærlighed for, for nogle særlige seksuelle øh, metoder, og spørgsmål om, man vurderer ham så, så farligt, at han skal i dømsforvaring, hvis så frem til fald han bliver døbt. Jeg ved ikke, om det, om det for Peter Madsen øh, er, er, er, er, nødvendigvis var, var godt, sådan, i, i, i det billede, offentligheden måtte have her, at han nu fik lov at blive afhørt for åbne døre, jeg er heller ikke sikker på, at det nødvendigvis kan være ødelæggende for politiets efterforskning af sagen, sådan som man jo mente på forhånd, at det kunne være. En sidste ting, jeg så også vil nævne, er, at der, der blev så også fremlagt det nye materiale, politiet har, har indsamlet siden grundlovsforhøret. Det er jo ligesom det, der skal, der skal berede vejen for, at man kan bede om, at han fortsat skal være fængslet. Det er blandt andet afhøring af vidner. Og... Øh, og vi har jo hørt flere gange tale også om det sidste uge, at mange hundrede mennesker har henvendt sig til politiet i den her sag. Og nogle af de vidner, der er så blevet afhørt, det indgik så i materialet. Og det ved jeg ikke, om I har hørt om i løbet af ugen, men det var, der var altså nogle underlige ting imellem. Der var en, der mente, at han for 15 år siden havde set Peter Madsen sammen med nogle andre sidde og se en meget voldelig pornofilmer. En, som viser at være øh, frisør, som havde fortalt, at hun havde haft en kunde, som havde fortalt noget om, hvordan hun havde haft sex med Peter Madsen for, for længe siden også. Øh, der er altså ikke noget i det materiale, som, som politiet mener belaster ham, som, som er, er vidner, i hvert fald ikke så vidt vi ved, som siger, i øvrigt var jeg nede i ubåden, så jeg ved, at et eller andet, eller, eller at nogen han måtte have tilstået overfor, eller sådan noget. Jamen, jeg jeg stussede også godt nok over den der, øh, var det en frisør, der havde overhørt en, en kunde, der sagde et eller <laughs> andet. Altså, det, det synes jeg måske ikke var det stærkeste kort at, at, at fremlægge i retten. Nej, og igen, øh, ting man måtte have gjort to, fem, syv år før et eller andet, er jo ikke nødvendigvis noget, som så kan være et fældende bevis for noget, man gjorde i onsdags. Men altså, sagen er jo ung, så, og der er stadigvæk vældig meget, vi ikke ved. Og øh, jeg tror, det eneste, øh, politiet siger lige nu, det er, at efterforskningen fortsætter. Du lytter til Radio 24.7. Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio med Nedim Yassar, Dan Bjergaard. med navn er Marie-Louise Toksvig. I sidste uge øh, lovede jeg, at vi skulle blive bedre til at følge op på gamle sager, som vi har beskæftiget os med før. Så det gør jeg lige hurtigt. Øhm, for ja, over et år siden, i juni måned 2016, der var to, politif jo, det var en fredag, der var to politifolk på patrulje øh, på, øh, på Lolland, altså i øh, Sydsjælland og Ørenes. Øh, politikreds. Øh, mens de kører rundt i patruljebilen, så ser de en 16-årig, som ligger og kører lidt vildt. Øh, han kører i sin mors bil, viser det, så De kører efter ham, der bliver en, en lille smule, han prøver at stikke af, men ender med at køre ind i et vejskilt, eller et vejtræ, eller sådan noget, ved silvand. Øh, og politifolkene får fat i ham, han bliver anholdt, øh, og det er det. Men et vidne ser, hvad der foregår, og melder til politiet, at de to politifolk er voldelige over for den unge arsdant. Øhm, ganske kort tid efter, 18 dage efter, der bliver de to politifolk sigtet for vold. Begge to af øh, den uafhængige politiklægmyndighed. Øh, så går der nogle måneder, det her det er i juni måned. I december måned, der bliver der rejst tiltale. De bliver begge to tiltalt for vold, og i anklageskriftet fremgår det, at der er tale om adskillige slag og spark mod denne her øh, unge arstand, som så i mellemtiden får sin dom dels for at køre uden øh, kørekort, for han er jo kun 16 år, og dels for at bruge teori af bil, selvom det nægter han, så vidt jeg husker, fordi han siger, at det er hans mors bil, så han har ikke stjålet den på den måde. Det er så, hvad det er. Øh, I februar måned i år, der bliver de to politifolk døbt ved byretten. De får hver 40 dages ubetinget fængsel for vold mod arrestanten. Så anker de sagen. Og øh, den kommer så fra landsretten. Og i onsdags blev den ene af dem frifundet øh, for anklagerne. Den anden politimand blev dømt, men han bliver dømt for, i modsætning til hvad der var i byretten af, af spark og slag, så bliver han dømt for et knytnæveslag, altså for at have tildelt afstanden, et knytnæveslag, og for det får han 20 dages betinget fængsel. Han på smidt Det tror jeg så dybest set også, at det der sker, man bliver, hvis man får øh, en, en dom for en overtrædelse af straffeloven, så bliver man indstillet til afskedelse. Øhm, han, han kommer ikke til at være politimand fremover det er godt den, øh, de to politimænd har siden der blev rejst tiltaler og altså, siden anklageskriftet kom der i december måned har de været suspenderet øh, altså ikke været på arbejde frem til da, der kunne de stadig arbejde men de kørte ikke patrulje men, men så kunne de jo lave noget andet politiarbejde når man er suspenderet, så får man to tredjedel af sin løn uden tillæg, har jeg lavet mig fortælle og den, det der med tillæg, det er sådan noget med aften og weekend og sådan noget, ikke? det er sådan noget, man går meget op i, tillægene. ja og det udgør vel også en... Ja, det er en ret dag. Ja. Og man kan sige, at ham, der blev frifundet, han kan nu så vende tilbage i tjeneste. Og så kan han så få den løn, han ikke har fået siden december måned. Den var han så efter alt synes har krav på. Ved man, hvorfor han blev frikæret? Hvad var der specielt ved den nye retssag? Jamen, det er jo en konkret vurdering af beviserne, og det vil sige af vidnernes forklaringer osv. Jeg har ikke været der. Så, så det ved jeg ikke, men jeg ved, at øh, domsmandsretten, som består af tre, domsmand, tre juridisk dommer, der var, der var tre stemmer for og tre stemmer imod, at han skulle dømmes. Og hvis der er stemmelighed, altså der er lige mange, der siger frifindelse og, og dom, så, så skal det øh, komme den, den anklagede til gode, og derfor bliver han frifundet. Okay. Dermed er den sag afsluttet. Vi i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjergård nede i mere sammen. Mit navn hedder Marie-Louise Toksvig. Og nu endnu en gæst. Nemlig Lars Lips, som er sociolog og er kommet her for at gøre os klogere på det helt afgørende spørgsmål. Skal man blande sig, hvis man er i byen en fredag aften og ser nogen, der kommer op og slås på gaden? Og en hel masse andet mere. Velkommen, Lars Lips. Tak. Øh, vi har inviteret dig, fordi du sammen med en sociolog, kollega, forsker, har lavet en bog om Skadevold, kalder I den. En sociologisk kortlægning af vold i byen, som er udkommet på Jeffs forlag. I har simpelthen nærforsket, hvad der egentlig sker, når der er vold i nattelivet, kan vi mm. kalde det på den måde? Helt klart. Og hvordan gør man det? Hvordan man gør det? Hvordan har I undersøgt det? Det I har været vir virkelig meget i byen, eller hvad? Men, nej, altså vi, vores materiale er politisager, så det vi har gjort, det er, at vi har siddet i øh, munder bogstaveligt talt, nede i første i ind øh, i politikården og så nede i byrettens kælder i adskillige måneder. Og så har vi fået et bjerg af politisager, øh, flere end tusind faktisk, som vi så ligesom har fundet de relevante, som ligesom, vi kan klassificere som hver øh, som ligesom, Og så har, gør man så det, og så læser at hver sag er blevet læst igennem. Vi har haft et hold af studenter, 12 i alt, der har læst dem. Så hver sag er blevet læst to gange. Så har vi vi ligesom kodet efter en lang række variable hvad er motivet, hvor mange men er andre? Der, er det så og sådan der, er jo, der kan være stodende forklaringer osv. Der kan være meget forskellige i politisagerne, men altså, det, der jo karakteriserer politisagerne, det finder man også ud af, når man kigger på dem, det er, at de er ekstremt grundige stykker arbejde, der bliver lavet, og de bibringer et super godt indsigt i, hvad der faktisk foregik i situationen. Det er jo det, der, man skal bruge i retssagen selvfølgelig. Og det gør jo så, det er jo interessant for os som forskere, fordi så kan vi sætte os ned og så få et rigtig godt indtryk af, hvad foregik der faktisk. Og det er så det, vi har kodet, hvor vi har haft to sæt af studerende først har studerende, den ene studerende, læst sagen igennem, kodet efter det her, det tager sådan en 3-4 timer, så har man sendt den over til sin marker, der har kodet den også, og så er de for hver af de, de, de, de ting, de har kodet, har de så sammenholdt og sagt, hvad mente du, hvad, hvor mange gerningspersoner var der, hvilke okay, former til, for vold? Til at kunne føre og det indlige ja. og, det, og det har taget sådan en 8-9 måneder at lave det Men altså. jeg ved, at I også har set på videomateriale. Ikke? Ja, så en gang imellem, så, så indgår videomateriale som en, som en del af sagen. Øh, I vores nyeste bog, der, der er et, der trækker vi jo indirekte på det, fordi det ligesom jo indgår som en del af sags altså men vi bevismateriale, men, som bevismateriale. men vi analyserer jo også, det er ligesom en af vores, det er noget, det vi sådan er, øh, vores forskningsgruppe ligesom er internationalt førende i, det er det så at, at studere vold, hvor vi bruger videomateriale direkte. Så man simpelthen kigger på situationerne sådan, som de udfolder sig... Øh, Ja, sådan som vi kan se, det udfolder sig. Og det er jo, har jo en mange fordele. Altså normalt, hvis vi kan ud og interviewer folk, så kan de jo have alle mulige incitamenter for ligesom at sige, ja, men det var ikke helt, siden det foregik, og folk har jo svært ved at huske præcis, hvad de gjorde i situationen. Og man gør måske også tit sig selv en lille smule bedre. Ja, mener. folk dramatisk. Det vi ved fra forskningen, det er ligesom, at folk... Særligt når det gælder højintensive følelser, situationer, hvor der er stærke følelser og voldelige situationer, det har folk svært ved at, at lave en præcis gengivelse af, præcis hvad der foregik. Så når vi laver de her videoanalyser, så er vi helt nede på den mikroadfærd. Altså går man to skridt frem eller to tilbage, og det er det niveau, vi går arbejder på. Det tror jeg simpelthen gør, at du nu, altså udover at være sociolog, og for, så, så ved du måske simpelthen præcis mere om vold end både Dan og Nettem. Og I ved ellers en hel del begge to, ikke? Det ved jeg nu ikke. Men så kunne jeg godt tænke mig at vide allerførst. Hvem er det så, der, der slås, hvis man godt må kalde det det? Altså, hvem er det, der er og gerningsmænd i de her voldsager i nattelivet? I kan, altså, nu er det jo så... Ja, fordi det, vold er jo rigtig mange ting, altså. Så vi, vi vores bog, vores arbejde, det handler... Mest dels om Det altså, tyklig... er sådan nogen, der bliver knaldet på strød i København i om forening Og nu kan virkelig at, at sige, hvad der sådan. karakteriserer dem, fordi i virkeligheden, når man kigger lige på sådan, grundkarakteristikken af de her situationer, så er det sådan så, så kan man næsten godt gætte det. Det vil være, det for, det vil være noget, der foregår i, øh, i på en bar et diskotek foran med to mænd der ikke kender hinanden, som typisk er påvirket, Volden er typisk ikke sådan, den er ikke ordret voldsom, det er, det, det er typisk det her med, at der er nogen, der falder til jorden, og de bliver sparket mange gange i hovedet, så det er typisk noget, hvor at det relaterer sig til motiver, som vi i bogen kalder disrespektmotiver, hvor der en, der ligesom bliver disset af den anden, og så trækker man en streg sandet, så at sige, med, med vold. Men så, når, når så personen falder til jorden, så fortsætter man ikke med at sparke folk til hovedet, fordi det er ligesom, du har lavet den, kan man sige, den markering at sige, du skal ikke pisse af, pisse mig men, på det. der Men har måde. I haft, altså har der været nogen sådan nogle grænser for, hvor, hvor alvorlige de må være, sagerne, eller sådan, altså har I haft... Okay. Altså de, de, de, det er den måde, vi har gjort det på, det er, at vi har sagt, vi har ligesom Station City, så har vi fået øh, alle voldsager fra, øh, fra, fra øh, tøh, 12 til 14. Altså øh, nej, det, det har også ja, ja, ja. politi i Indreby? Yes, ja. ja, i en toårig periode. Uh, og der har vi så ligesom så, kan man sige, der er jo ikke nogen... Vi, vi som forskere går i og siger, definerer et gadevoldsfænomen. Så vi har gået alle sagerne igennem og sagt, er det foregår det i en offentlig, en offentlig scene, et offentligt sted, eller foregår det i privaten? Hvis det foregår i privaten, så ryger det ud af undersøgelsen. Så det er jo, ligesom så, så det er jo, det er jo et kriterie, vi ligger ned. Og alle de sager, vi har fået, det, er, det angår paragraf 2, 44, 45, 45, 46 og 37. Og langt det meste her, det er ligesom 44 og 45, simpel vold og Øh, og, og de andre, det, det, nu arbejder vi statistisk i den her bog her, det er ligesom meget så, det er så sjældent, ja, fordi, så det ikke er noget det, mønster. du taler om 246, det er, det er grå vold, hvor man nogen dør af det, og, og du sagde 37, der taler ved om drab. Ja, ja. Så, og, og, det, og, og, og det er meget det er så sjældent, som man kan sige, det er jo sager, vi har i vores materiale, men, men det er ligesom ikke det, der karakteriserer gadevold som fænomen som så sådan. Men de her alkohol alkoholpåvirkede ja. mænd, som det så hvis nu siger, at det, det er mest dem. Så siger du, de kommer op og slås. på så man ikke rundt, kender hinanden. Som ja, ikke kender hinanden. Ja. Det er noget med disrespekt. Nedim, det er sådan noget, du har fået at forklare mig. Sådan noget med, hvis nogen kigger på en på en forkert måde, eller sådan så noget, at så kan de få nogen på hovedet. Ja, men det, det, jeg tror, det er sådan en mandeting. Altså, vi, vi er meget sådan, øh, vi, vi vil ikke kigge sådan på, vi vil gerne se sig op til og sådan noget. Og hvis nogen kigger på dig på en måde, hvor du føler, at han kigger ned på dig, så skal du lige over og have din manddom igen, og så giver du ham lige en flad og sådan noget, så han lige fatter det. Jeg... Eller kommentarer, er det også sådan at du støtter ind i mig på barn, du kiggede på min kæreste, du skubbede til min øl? Men det er jo også at kigge ned, ikke? Så mister du også din manddom, fordi du kigger på min kæreste, så du respekterer ikke mig. Så kan du også få ø på hovedet. Ikke? Der, der, er klart, der er det helt klart, at det knytter sig også til sådan nogle... Altså, en, det har der også et, sådan en... til... En, Folk, der føler deres maskulinitet troet. Det er da helt klart også en del af det, men det kan kun udtrykke på alle mulige måder. Eller sådan. Men det, der, det, kunne, det kan være for den der helt kliseagtige situation, der er en eller anden fyr, der kigger på den anden fyrs dame, og så er det ligesom det, der, der gør det. Det kan også være, hvor at man måske nåede et eller andet, som når vi sidder og sag, kigger på sagerne, hvor der er noget, hvor man tænker, hvordan kunne det her opfattes som provokation? hvor der er nogen, der føler, ved at gøre det her, du gik for tæt på mig, eller du øh, kommer til at gøre, tage min drink, eller et eller andet. Så fordi folk er. Alkohol påvirket blandt andet, øh, så tager det ene det andet. Så man kan sige, at de der, altså, det, der meget karakteriserer de her situationer, det er jo så øh, små gnidninger, som hvis det var i en hverdagskontekst, ville det ikke føre nogen steder hen, men fordi bl folk blandt andet alkohol påvirket, så, øh, så bliver det lettere, at folk taber hovedet. Har I procent på, hvor mange af dem, der er påvirket? Ja, det har vi, ja. Hvor meget er det? Ja, det er Om, altså, det. Nej, men det er, det er klart hovedparten. Altså, det, er, det, det, det, det, det i de her, fordi det ligesom foregår, det de knytter sig ligesom den, den generelle gadevoldssituation, der er det ligesom, det foregår i forbindelse med konteksten, hvor folk er alkohol påvirket. Altså. Altså, der... øh, fol folk, der er påvirket alkohol, er, er straffen det samme, som hvis du ikke er påvirket? Fordi du er jo i realiteten ikke dig selv, vil jeg sige, når du er stiv. Jamen, altså, man, kan ikke, man kan ikke sådan... Tale for dig selv. <laughs> det, det er ikke noget, der sådan er... Man kan, hvad hedder det, få, øh, få selv for, fordi man har været... Ellers, ellers. Man været... siger ja, jo, at når du, når du er i en situation som sådan noget, som og sådan noget, der får du dom fordi det er en kære, så det er fordi, du er ikke dig selv. Altså, du, altså, kærligheden går ind og... Det, og så tænker jeg bare, om alkoholen også går ind? Det er mere et, et spørgsmål om, at hvis du handler i effekt i modsætning til, hvis du handler efter at have planlagt grund... Altså, hvis jeg nu Pludselig du gør et eller andet helt vildt over for mig, Nedim. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Så, så eksploderer jeg simpelthen ind i hovedet, og så slår jeg dig ihjel. Det ved jeg ikke rigtig, hvordan det skulle ske. Det kunne jeg heller ikke finde på. Men, men så vil man siger at jeg handler jeg også, i effekt. Men hvis jeg satte mig ned og, og, og omhyggeligt planlagde, at på tirsdag, så vil jeg opsøge Nedim, og så vil jeg tæve ham, så er vi ude i noget andet. Så jo, jo, det er lige så meget, det er tager at du går på en bar og drikker, og nu skal du smøre en eller anden. Jeg siger bare, at du sidder og drikker og hygger dig, og du ved jo i ikke, hvad der vil ske og så sker der et eller andet og så kan du bare ikke styre dig selv og så, så vælger jeg bare vide om der var nogen forskel på straffen der det er der ikke det er der ikke, det er der ikke men selvfølgelig ah. ah. er det her sagt bare det og altså det er sådan den kedelige forsker her <laughs> så, så man tænker jo, nu har vi sagt det er alkohol det på den ene, så, omvendt så er det, jo, det jo, når det er sagt så er det også vigtigt at sige at i fleste situationer hvor folk drikker alkohol der går det godt og det er jo på en måde vildt vigtigt at sige så jo. man ikke demoniserer alkohol det, men vil det sige at noget af det man jo hører og i medierne skriver og beskæftiger sig så meget det det som med et meget mærkeligt udtryk, hedder den meningsløse vold. Altså, som om der var meningsfuld vold. Men, men, eller den umotiverede vold. Altså skrækken for, at justitsministeren har lige brugt et eksempel for nylig, med et ung var på vej hjem fra juleaften, og så bliver de overfaldet af nogen. Og en frygtelig, frygtelig sag, som, som jo blev stærkt omtalt, fordi øh, den unge kvinde, hun der også delte nogle billeder af sig selv, og hvordan hun så ud, efter hun havde fået tæsk. Men det, det der, sådan helt umotiveret gadeoverfald, hvor meget er der af det? Der, der, der er ikke nogen tvivl om, at de, de der sager, som jo er grofulde også at sidde og nærlæse, de findes jo i vores materiale. Men en af de ting, der ligesom, når vi har ligesom kodet det her og objektivt osv., det viser sig, at der er mange af sagerne, og det knytter sig ofte faktisk til de her sager, hvor der er disrespekt eller respektmotiver på spil her, at der ligesom er, øh, at der er en gensidig optrætning i situationen. Altså, øh, hvor at der ligesom, hvor der er nogen, der bomber ind i en og hvor den, der så bliver gerningsmanden, fordi vedkommende jo er den, der laver vold, øh, øh, øh, ligesom puster sig op, og så offeret måske spiller med på en eller anden måde. Altså kan man også være, puster sig op, det skal det du skal ikke opsvare sige igen, Og hvor der måske er en udveksling, hvor man hey og øh, og duh, duh, og hvor at der ligesom er en, en gensidig eskalationsproces, en optrapningsproces. og det er også en side af sagen, og det kan man sige, det er i, i, større, i cirka halvdelen af vores sager, vi kan se det her. Uh, så det er jo ikke, det er ikke atypisk, at der er det her lidt mere relationelle ved, ved, ved volden, altså. altså at man, at man er, To om og trappe op, men der er selvfølgelig så det er den ene, der står Der er vel også nogle af de her voldssager, hvor begge parter har slået, men det synes jeg tit, man hører folk, der bliver dømt for vold, sige, at det var bare fordi det var mig, der var stærkest og stod op til sidst, så var det mig, der blev dømt, men jeg fik også selv nogen på kassen. Ja, eller omvendt så er det også tit sådan, hvem der har anmeldt det først, ikke? Hvis der overhovedet er nogen, der, der har anmeldt det. Det, det, det, men men det ja. altså, bare med, med for at det lyder vældig groft, så er øh, mange af de her sager, kan man sige, det kloge valg ville have været at sige, det må du virkelig undskylde, og skynde sig at gå sin vej, og så var der ikke sket mere. Det kan man sige ligesom, hvordan, hvordan det er blevet omsat i sådan en anbefaling, ja, og det, det, har det må I være... har ikke været i er <laughs> Ikke med dig, nej. Jeg skal jo ikke bare sige undskyld, jeg vender mig bare om og går, så får du stadig en eller anden i hovedet eller sådan noget. Ja, gør men, men, det? ja det gør du. Men hvor, hvor mange af de her af kvinder, fordi, altså når jeg er i byen, så synes jeg kraftigt om kvinder er også meget voldelig Altså de, de, der, der skal mindre til før de begynder at kaste et land efter en. Altså vi, eller også er du virkelig brogierende? Det <laughs> er helt altså det er jeg også lige Men igen. Ja, jeg ja. har det sådan, hvis jeg møder en, en stiv kvinde, der er meget aggressiv, så trækker jeg mig, for jeg ved hvor hårdt. Altså de har ikke <laughs> nogen hemmelige. Det, det jeg skal det, jeg godt forstå. Nej, jeg, jeg vil sige det, det, er jo, det, det er noget der nogle gange bliver talt, hvis taler om vores kolleger, og vi har også regnet med sådan, fordi det der er sådan en forskningsmæssig interesse i det her, det er sådan Kvinder der laver vold. Det er bare sådan grundlæggende interesseret. Det er, vi har mange kolleger med. Vi, vi havde håbet på som det vil det være et fænomen, vi ville støde på. Og jeg vil bare sige, det er meget meget sjældent i vores materiale. Og det kan også godt være, at det er fordi, man måske tænker, at det ikke en, at der ikke bliver sigelse, og så kommer der ingen en politi, så det på en eller anden måde bliver underrapporteret. Det, det, det tror, kan vi ikke vide. Det kan vi ikke vide. Men, men jeg kan bare sige, at det, det er. Det, det, det, det er sjældent, at, at kvinderne kan godt være måske, det kan være anledning til volden. Det vil sige, det er meget oftere. Men det er de, de udførende, voldsudførende, det er meget, det er sjældent i vores materiale. Altså, i gadevoldssituationerne af Så ved jeg, at en af de ting, I har studeret, og faktisk også er blevet overrasket over resultaterne i, det er, er spørgsmålet om, hvordan omgivelserne reagerer. Fordi hvis man er i gade i Aalborg, eller i, i æ, indre by Aarhus, København, hvad vi er, så er der jo mange mennesker. Yes. Og hvis det her foregår uden for barerne og sådan noget, så er der jo også mange vidner til. Mm. Og det der med at, at se, hvordan, hvordan omgivelserne reagerer, det er sådan set overrasket. Ja, altså, det, det, det er en af de steder, hvor, vi, altså, hvor, hvor det har været virkelig lønnet sig at kigge på tallene og, og, og gå grundigt til værkt. Fordi rigtig meget forskningen, og også jo en bekymring i offentligheden, som er fremhæsken, det er ligesom, at man har det her billede om, at når der er vold i gaden, så, øh, så er der ikke nogen, der gør noget. Der er typisk mange til stede, og man står ligesom og tænker, Hvad fanden, hvorfor er der ingen, der gør noget, og folk er bare... Og så siger man sådan noget om, det handler også om at samfundet er... Vi sammenhængskraft er forsvundet, og folk er bare sig selv nok osv., men når vi kigger på tallene, det er, at det er klart, at mere almindeligt er, at der er nogen, der gør noget på en eller anden måde, typisk ved, at de blander sig direkte i situationen. Det er meget mere, det er klart mere almindeligt, at de i størrelsesordenen 3 ud af 4 sager, og så er der selvfølgelig den sidste fjerdedel med sager, hvor der er nogen, der ikke gør noget, og som, hvor der selvfølgelig nogen, der burde have gjort noget. Altså hvor vi ved, at der er nogen, der har været tilskuere, vidner til steder, som forholdt sig passivt. Men det rykker lidt med den der myte, eller den forestilling om, at folk er entidig passivt. Vores er, forskning, ja. Så er, det er, er. er der en sammenhæng der mellem de sager, der er i nattelivet og folk, der er påvirket af alkohol, eller øh, de sager der... Fordi uden vil jeg sige, at der vil være flere, der vil blande sig i sådan en nærdelivsvoldt øh, sag, end for eksempel nogle af de her, hvor man ser på tilfældige overfald på gaden. Det, øh, det er rigtig godt. Det er, det er en af de ting vi kigger på i øjeblikket. <laughs> ja, altså, det, er, det, er en, det er en god hypotese, men det er faktisk en af de spørgsmål. Det er, er der for, altså kontekstforsk, er der forskel dag-nat, hvad gør det og, så og der, men så det det tror jeg. Det, men så det har vi det ikke den næste for det næste. i sociologiske det næste. jeg vil sige. Altså, nu, jeg er ikke overrasket over den del, hvor man siger, at for eksempel det der vold i nattelivet, at der er folk der blander sig. Altså det synes jeg er nærmest mere regel end undtagelsen. At, at altså, når man der kommer ikke... som Ja, så, så er der altid 3 4 fem andre, der også lige skal blande sig og synes, at de har øh, yeah. et, et eller andet øh, aktie i det der, ikke? Men det er også, at det man typisk måske glemmer, det er, når volden, altså det er, også, det er jo ikke, det er, det er fordi, altså vi hører jo primært om de sager, hvor det går galt, og hvor nogen fucking burde have gjort noget, no, der, altså det er det er klart, men, men, men, men, men, men, men man glemmer så de sager, hvor der er nogen, der går i byen, og der er en eller anden ven. Måske den, den, den stive, der, der, der, hvor han taber hovedet og bliver provokeret. Hvor nogle af vennerne siger, hey, der er, nu, vi, skal, vi går lige hen på en anden bar og så videre. Alle de der små processer, hvor der både er venner, der tager hånd om deres venner, der taber hovedet, eller fremmede, der går ind og siger, ej, hold nu op. Eller øh, kærester, som gør et kæmpe arbejde i ligesom at holde situationen nede og så videre. Det er jo noget, der ligesom, det glemmer man lidt. Altså. Jeg kendte engang så stor, <laughs> bred fyr som i øvrigt, var fredelig som Vassemannen. Han kom aldrig op og slås. Men der var, han havde været på Vassehus med sin kæreste. Og så har der været en anden, der var helt klar gerne ville slå sig og provokere, du mere uden for sig. Og til sidste har han været sådan en lidt tungt rejser fra stolen, og så har hans søde kæreste sagt, ej, skal du nu også tæve ham? Og så var ham den anden smuttet. Så det kan selvfølgelig være effektfuldt, men... Tilbage til jeres undersøgelse, ja. dem der så blander sig de her i, i tre ja. ud af fire ja. sager, der, der har man jo også måske en forestilling om, at det skal man lade være med, fordi så så retter jeg bare altså, så er det bare mig, der får tæskende, hvis jeg prøver at stoppe en voldsmand. Det er jo plaudsigt, altså man kan sige, at der er ligesom nogle grundspørgsmål. Er, at vi ved nu, der er flere, blandt andet vores forskning og anden forskning, viser at der er flere, der gør noget. Vi ved også fra anden forskning, at det ofte faktisk er en god idé at gøre noget, eller de, de, de, de succesrige i at nedtrappe situationen. Og så er det sidste spørgsmål, dem du rejser her. Så er jo, bare for, at jeg siger, sandsynligheden altså, for, at, at det har en positiv effekt, altså at man stopper volden, hvis man blander sig, den er i høj grad til stede. Det, det, det, det er, hvor, hvor stærke sammenhængene er osv., men der er, for, der er forsken, der er evidens, der peger på, at det, at det faktisk ofte er succesrigt. Sådan vil jeg formulere det. Er sådan, og så er det sidste spørgsmål, det er jo så, sådan, det er... Er det så farligt? Deter måske ja, selv. Er det, risikerer du selv at få at, bl at blive slået. Og det er klart, det er grundlæggende farligt, når man går, for det er det vold, der foregår. Men, men, men det, som, det, som forskningen peger på, det er, at det er, det er det, det, for de flestes vedkommende i størrelsesordenen 80 procent, der går det godt. Hvis du blev udsat for vold de sidste 20, så er det ikke så meget vold, du bliver udsat for. Og, ved, og, og dem, det der altså, lidt, Så bliver du måske skubbet. Så bliver du skubbet, du bliver slået én gang, men volden vil typisk ikke fortsætte. Det de vil ikke ligesom, vælte dig kul og sparke dig i hovedet, for eksempel. Det er noget det, ligesom, det, hvor volden bliver seriøs. Og, det, som, og den gruppe, for hvem det er farligt for, det, det, har vi, det har vi også lavet statistik på, det er vennerne til offret. Altså, kan man kan sige, vi har vi har, en, vi har en gerningsmand, der. der er på den er på, ja, og så kommer dansk ven og beskytter, og fra gerningsmandens perspektiv, lige pludselig har jeg ikke én modstander, men to modstandere. Og det, og det udgør en kæmpe risiko, så det er dem, det er dem der ligesom er i risikozonen. For, fordi så man er også, ligesom jeg, bare en af holdet. i ligesom, den negative følelsemæssige investering, så at sige, jeg har lavet den, den vil ligesom blive overført på dansk marker og det er dem der så bliver slået. Men så det er hvis du så hvis kommer med høj hat og Jeg En det, og... hvis nu jeg kommer. Altså hvis du nu lader lift med i til Dan Bjerg og jeg så kommer hen ad gaden og siger, hør nu drengen, stop lige det. Er altså nu nu er du som måske nu kendt, du så forvært, når du helt ukendt. Så måske en helt fremmed, en der altså ja, ja en, der slet ikke kender. En der fuldt det er virkelig nødgørende. Altså en der kommer ind virkelig en odd, en helt fremmed person ind. Der der det er det så ligesom... det er så det modsatte billede. For dem vil det typisk gå godt. Og det er jo selvfølgelig interessant, at når vi som forskere ligesom har sagt, okay, nu har vi en forståelse af, at folk gør mere, og det er måske også sikrere, end vi gik og troede at gøre. Det er måske også mere effektfuldt, positivt. Der kommer flere positive afkomster ud af det. Det er selvfølgelig også noget, vi håber på, at politiet og Kriminalprimitiv Råd i Danmark og andre, ligesom, der, der, der, der er meningsstande og formulere de, de råd, som vi giver til i offentligheden, at... at, at at, de, øh, at vi kan komme få dem i tale. Øh, du, vil du selv, en før eller efter, de her forskningsresultater, blande dig, hvis du var på vej ned af Strøget i København, og du så nogen, der var på slås? Jeg, jeg vil sige, at, at jeg med... Og nu skal og, jeg jo sige til du er jo ikke altså, i nærheden af at være lige så bredskuldret som mig. Tak, tak for, sig for det, det, tak, tak <laughs> Nej, men øh, jeg, vil, jeg vil sige, at øh, jeg har også hørt om kollegaer, som for, for så sent som her forleden dag, en kollega, der tænkte sådan... Jeg, han inventiverede ind, og det, jeg tror, jeg vil gøre det samme i en situation, og det gik godt, hvor, han, også, hvor han, han havde læst vores analyse og tænkt sådan, jeg ved kun, der er 20% og jeg kender dem ikke, og det gik også godt. Så bogen virker allerede. Vi yeah. skal til at slutte nu, desværre, yes. men bogen hedder, nu ser det lige igen, yeah. til inspiration, bogen hedder Gadevold, en sociologisk kortlægning af vold i byen, og den er udkommet på Jeffs forlag, tak, tak. og vi kan høre, at der allerede er nyt på vej fra forskningen på Det Sociologiske Institut. Det vil vi se frem til. Tusind tak. Det var simpelthen radio for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage i næste uge også med Dan Bjergård. Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Tak for nu. Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.